Саме так. Чоловік ухвалить рішення миттєво. Побачить її, наприклад, коли вона принесе плетені сільці, а побачивши, відразу закохається. Красивий, як морі. Прекрасний, як морі. А за цим підуть чарівні інтимні ласки. Ось цього у них поки що не сталося. І в нього в машині, і на траві під зоряним небом. Вона виявляла йому своє бажання. Морі був готовий але бажання не виявляв. Він вважав за свій обов'язок її берегти, і та легкість, з якою вона пропонувала йому себе, збивала його з пантелику. Він, напевно, відчував якийсь холод, свідому пропозицію себе, якої він не міг зрозуміти, зовсім не вписувалось в його уявлення про неї. А вона не розуміла, що від неї віє холодом, чекала, коли палкість приведе на насолод які побачились їй у самотніх мріях. Але вона відчувала, що вирішальний хід має зробити морі, а він не робив. Внаслідок такого протистояння обох переповнювала тривога, деяка злість чи агонія сорому. Тому при розлученні вони довго не могли відірватися один від одного. Цілувались, шепотіли ніжні слова, і кожен хотів залагодити свою провину. Повернувшись до гуртожитку, Грейс забивалася до ліжка і викреслювала з пам'яті останні кілька годин. А сама думала, що морі теж з полегшенням їде шосе, перекроюючи враження від своєї Грейс, щоб і далі любити її усім серцем. Після дня праці більшість офіціанток звільнились, щоб повернутися до школи чи коледжу, але готель мав працювати аж до Дня подяки, і хай із неповним штатом куди входила Грейс. Також говорили, що цього року готель може відкритись на початку грудня, на зимовий чи різдвяний сезон. Але ніхто з кухарів чи офіціантів не знав, чи варто цього чекати. Грейс написала дядькові з тіткою, що на Різдво точно буде працювати. Вона взагалі не згадала про закриття готелю, хіба що після нового року, щоб її не чекали. Навіщо вона так вчинила? Адже ж у неї не було жодних інших планів. Вона сказала Морі, що збирається присвятити цей рік, допоки він закінчуватиме коледж, допомагати дядькові і, можливо, пошукати людину собі на заміну. Грейс навіть пообіцяла запросити Морі на Різдво, щоб познайомити зі своїми близькими. А він відповів, що Різдво – це чудовий момент, щоб офіційно оголосити про їхні заручини. Зі своїх літніх заробітків – він зібрав на каблучку з діамантом. І вона також відкладала гроші, щоб протягом семестру приїжджати до нього автобусом. Вона сама заводила про це розмову, легко давала обіцянки. Але чи вірила вона, що так і буде? Чи хотіла цього? «Морі – чиста душа», – казала місіс Треворс. «То й сама це бачиш. Він завжди буде милою, невибагливою людиною, як і його батько». А ось Ніл зовсім інший. Його брат Ніл дуже розумний. Я не кажу, що морі дурний. У кого в мізках дві завивини, тому інженером не стати. Але Ніл, він глибокий, як океан. Вона посміялася над собою. О, не один сяючий алмаз. Приховав океан у безодні чорних вод. Цитата з вірша Томаса Грея. Ой, що я говорю? Довгий час ми з Нілом могли покладатися лише один на одного. І я вважаю його особливим. І я не кажу, що він далекий від веселощів. Але іноді найвеселіші люди впадають у меланхолію. Так мимоволі задумаєшся, хоча якийсь сенс переживати за дорослих дітей. Втім, за Ніла я трохи хвилююсь. За морі теж, але зовсім трішки. А от за Греччин – ані трохи. Тому що в жінці завжди є стержень, який її підтримує. Чи не так? А у чоловіків цього немає. Будинок на озері зазвичай не пустував до Дня подяки. З початком навчального року Гречини з доньками поверталась до Оттави. Морі, закінчивши роботу, змушений був виїхати до Кінгстона. Містер Треверс приїжджав лише на вихідні. Натомість місіс Треверс, за її словами – Затримувалась там найдовше, іноді з остями, а іноді одна. Але її плани змінились. У вересні вона з містером Треверсом переїхала до Оттави. Це сталося несподівано, довелося навіть скасувати недільну вечерю. Морі пояснив, що в неї іноді здають нерви. Їй треба відпочити, кілька тижнів полежати в лікарні, поки стан не стабілізується. А після цього вона знов як огірочок. Гресь ні за, щоб не подумала, що його мати страждає на таку недугу. «Чому?» «На мою думку, лікарі і самі не знають», – відповів Морі. А за кілька секунд додав. «Не виключно, що причиною всьому її чоловік, її перший чоловік, батько Ніла. Те, що з ним сталося, і таке інше». А трапилось батьком Ніла ось що – він позбавив себе життя, мабуть, був не в собі, а може, й не так, продовжив він. Може, тут щось інше, вікові зміни, але нічого страшного, маму швидко впорядкують, призначать ліки. Зараз є чудові ліки, тож не переживай. До Дня подяки, який передбачав морі, місіс Треверс виписали з лікарні, поправивши здоров'я. Святкова вечеря, як завжди проходила на озері, і влаштували її в неділю, теж, як завжди, щоб у понеділок зібрати речі та закрити будинок. Тут Грейс пощастило, що в неділю у неї був вихідний. Зібралися святкувати у сімейному колі, без гостей, якщо не брати до уваги Грейс. Ніл і Мевіс із дітьми зупинились у батьків Мевіс, і у понеділок святкували у них, але неділю мали провести у Треверсів. Коли в неділю вранці морі привіз грейс на озеро, у духовці вже запікалась індичка. Через дітей ухвалили сісти за стіл раніше, годині о п'яті. На кухонній стільці красувались пироги з гарбузом, з яблуком та чорницею. У кухні господарювала гречен. Кулінарка з неї вийшла така ж зразкова, як і спортсменка. Місіс Тревор сиділа за столом, потягувала каву і збирала мозаїку із молодшою дочкою гречен – даною. О, Гарайс, місіс Треверс схопилася для обіймів вперше і незграбним рухом змахнула мозаїку на підлогу. Бабусю, захникала Дана, і її старша сестра Джені несхвально стежила за тим, що відбувається, і зібрала квадратики. Зараз все складемо, як було, сказала вона, бабуся не А де в тебе журавлиний соус? запитала Гречен. В буфеті. Відповіла місіс Треверс, стискаючи руку гресь і не звертаючи увагу на розкидану мозаїку. «Де в буфеті?» «А, журавлиний соус!» «Та я сама роблю. Спочатку заливаю ягоди водою, потім ставлю на повільний вогонь. Хоч ні, спочатку замочую». «Я ніколи цим не займалась», – перебила Гречан. Е, «В тебе немає готового?» «Здається, ні». «Навіщо? Я ж його завжди робила сама!» «Треба когось відправити, нехай куплять!» «Може попросити місіс Вудс?» «Не знаю, це буде нахабством, комусь доведеться їхати до магазину!» «Люба, сьогодні день подяки!» – ніжно промовила місіс Треворс. «Все закрито!» «Ні, магазинчик на наш осе завжди відкритий!» Гречин підвищила голос. «А де от?» На човні катається, відповіла Мевіс із дальної спальні. Вона додала застережливу нотку, бо намагалася вкласти дитину спати. Він узяв із собою майки. Мевіс на своїй машині привезла майки та малюка. Ніл очікувався пізніше. Йому потрібно було зробити кілька дзвінків. А містер Треверс пішов грати у гольф. Комусь доведеться їхати в магазин, сказала Гречченко. Вона чекала, але зі спальні пропозиція не надійшла. Тоді вона глянула на Грейс і запитливо підняла брови. «Адже ж ти не водиш машину?» Грейс сказала, що ні. Місіс Треверс озирнулась, знайшла свій стілець і з вдячним зітханням сіла. «Що ж», – продовжила Гречин, – «Морі водить машину. Де морі?» А морі у спальні шукав свої плавки, хоч усі твердили йому, що купатися вже холодно. Він сказав, що магазин буде точно закритий Нічого подібного, заперечила Гречен Аже ж там бензоколонка А якщо навіть і буде закрито, можна поїхати трохи далі, до Перта Ну, знаєш, де торгують морозовим у ріжках Морі хотів, щоб Грейс поїхала з ним Але дві дівчинки, Джейн та Дана, вже тягли її дивитися гойдолки Які дідусь підвісив для них під норвежським кленом з боку від будинку Спускаючись сходами, вона відчула, як кремінь на одній сандалі лопнув. Тоді вона зняла обидві і легко прийшла по піщаній землі. Спочатку грей згайдала дітей, потім вони гойдали її. Стрибаючи, вона невдало приземлилась і скрикнула від болю. Постраждала не кісточка, а стопа. Біль пронизав ліву п'яту, розсічену гострим краєм мушлі. «Це Дана тут розкидала», – доповіла Дженні. «Вона хотіла зробити будиночок для свого слимака, а слимак втік», – пояснила Дана. Гречен, Місіс Треверс і навіть Мевіс стрімко вибігли з будинку, подумавши, що кричав хтось із дітей. «У неї кров із ноги тече», – повідомила Дана. «Уся земля вже в крові». А Дженні додала, «Вона порізалась черепашками. Дана їх тут розкидала. Хотіла збудувати будиночок для Ейвена». «Ейвен – це її слимак». З дому винесли тазик, воду для промивання ран, рушник і всі по черзі питали, чи сильно болить. «Не дуже», – відповіла Грейс, шкотильгаючи доганку, допоки дівчатка, штовхаючись, сперечались, хто їй буде допомагати. Але в основному тільки заважали. «Ой, справа погана», – Гречин оглянула рано. «Але чому ти ходиш соніш? У неї ремінець лопнув, – в один голос заспівала Дана і Дженні. І цієї миті до будинку підкотив і майже безшумно припаркувався кабріолет винного кольору. «Це я розумію, як на замовлення», – сказала місіс Треверс. «Той, хто нам потрібний, лікар». Це приїхав Ніл. Грейс бачила його вперше. Він був високий на зріст, худорлявий. «Валізку не забудь», – сказала місіс Треверс. «У нас для тебе є робота». «Непогана тачка», – сказала Гречен. «Нова?» «Так, накотило раптом затьмарення, відповів Ніл. «Ну от, дитину розбудили». Мевіс докірливо зітхнула, не звинувачуючи нікого окремо, і пішла до будинку. «Щойно відразу дитину розбудила», – люто прошепотіла Дженні. «А ти помовч», – обсмикнула її Гречен. «Ти тільки не кажи, що ти її забув», – продовжила місіс Треверс. Але Ніл уже діставав із заднього сидіння свою валізку – і вона продовжила, «Так-так, все на місці, це добре, і якраз знадобиться». «Ти пацієнтка?» – запитав Ніл у Дани. «Що сталося? Проковтнула жабу?» «Ні, вона», – з гідністю сказала Дана. «Грейс, зрозумів, це вона проковтнула жабу?» «Вона порізала ногу, у неї кров тече». «Черепашкою», – додала Дженні. Ніл звелів племінницям посунутись і сів на сходинку нижче за Грейс, обережно підняв її ступню і сказав «Подай мені цю ганчірку, або що там у вас?» А потім обережно витер кров та оглянув поріз. Він присунувся так близько, що Грейс почула запах, який минулого літа навчилась розрізняти в готелі. Запах алкоголю приглушений м'ятою. І справді кровотеча сильна. Ось це добре рану чистить. «Так боляче?» «Трішки», – відповіла Грейс. Він вивчав, хоч і побіжно її обличчя. Мабуть, хотів зрозуміти, чи вловила вона запах, і що у зв'язку з цим подумала. «Ще б пак, бачиш, поріз, який глибокий. Потрібно почистити його, а потім накласти пару швів». «Я змажу, щоб не було так боляче». Він глянув на Гречин. «Гей, забери глядачів». Він поки ні слова не сказав своїй матері – яка знову повторила, як їм пощастило, що він встиг вчасно. «Бойскаут», – відповів він, – «завжди готовий». У нього були впевнені руки та ясні очі. У ньому не залишилося і сліду від веселого дядечка, яким він був біля дітей. Він мав високий блідий лоб, увіншений щельною копицею і сувувато-чорних завитків, блискучі сірі очі, широкий рот із тонкими губами, які здавалися трохи вигнутими ніби від сильного нетерпіння, бажання чи болю. Коли Ніл просто на сходах забинтував поріз, Гречин пішла на кухню і забрала з собою дітей. Але місіс Треверс залишилась і з напругою спостерігала, стиснувши губи, і начебто тим самим обіцяючи не втручатись. Він сказав, що треба було підвести Грейс до міста, до лікарні. вивести протиправцеву сироватку. «Мені вже не боляче», – запротестувала Грейс. І Ніл відповів, «Це нічого не означає». «Я згодна», – сказала місіс Треверс. «Не дай Боже, щось станеться». «Ми швидко», – сказав Ніл. «Ану, Грейс!» «Грейс, я доведу тебе до машини». Він її узяв під руку. Начепивши одну сандалю, вона ледве засунула пальці ноги в іншу і тягла її по землі. Пов'язка щільно сиділа на нозі. «Я зараз», – сказав він, коли вона влаштувалася в машині. «Треба вибачитись перед Гречен і перед Мевіс». Місіс Тревер спустилася з веранди, зберігаючи вираз невиразної наснаги, яка в такий день виглядала цілком природною, навіть нестримною. «Як добре», – сказала вона, – «це дуже добре». «Грейс, нам тебе Бог послав. Не давай йому пити, Граст, у тебе вийде». Грейс почула ці слова, але не надала їм значення. Їй занадто турбували зміни, що відбувалися з місіс Треверс, та стала якась важка, одерев'яніла, раптом спалахнула шаленою доброзичливістю і часто пускала зворушену сльозу. Відомо й до лікарні було близько трьох миль. Швидкість була така швидка, що машина у деяких місцях відривалася від асфальту. Шосе було пустельним, так що вона не злякалась, але взагалі поправді кажучи, що вона могла вдіяти. Чергова медсестра із відділення екстреної допомоги виявилась приятелькою Ніла. Він заповнив якийсь бланк і дав їй мимохідь поглянути на поріз. «Грамотно обробив», – байдуже промовила дівчина. А потім сам узяв шприц і зробив укол. «Зараз буде боляче». Як тільки справу було зроблено, у боксі знову з'явилась медсестра, яка оголосила – у приймальні чекає хлопець, щоб відвезти її додому А потім повернулась до Грейс і додала «Каже, наречений ваш?» «Скажи йому, що вона поки що не готова», – відповів Ніл «Ні, стривай, скажи, що ми поїхали» «Але я вже сказала, що ви тут» «Але зараз ти повернулась, а нас уже немає» «Він каже, що ти його брат» «І потім він, напевне, бачив на парковці твою машину» «Я припаркувався на службовій стоянці». «Хитро», – промовила медсестра через плече. Аніл запитав у Грейс. «Ти ж не поспішаєш додому?» «Ні», – відповіла Грейс. Знову її посадили в машину. Знову сандалі бовтались на нозі. Знову вона влаштувалась на шкіряному сидінні пісочного кольору. Зі стоянки вони виїхали провулками, а потім незнайомою дорогою вибрали з міста». Вона знала, що з морі вони не зіткнуться, їй можна буде не думати про нього, а про Мевіс тим паче. Пізніше, описуючи цю поїздку, цю зміну у своєму житті, Грейс могла б сказати і говорила, що в неї за спиною ніби з брязкотом зачинилися ворота. Але в ту ж мить ніякого брязкоту не було й близько. Крізь неї пробігла струна мовчазної згоди і права тих, хто залишилися позаду були плавно анульовані. Той день міцно і виразно врізався їй у пам'ять, хоч з деякими варіаціями окремих епізодів, над якими вона надто багато міркувала. Але у цих деталях вона, очевидно, помилялась. Спочатку вони їхали на захід шосе номер 7. У спогадах Грейс дорога зовсім порожня, і вони розганяються майже так само, як і на шосе. Такого бути не могло, на дорозі, напевно, були інші автомобілі, які поспішали того недільного ранку додому, щоб провести день подяки із рідними. Ті, що поспішали до церкви або з церкви. Ніл пригальмовував, коли вони проїжджали села і околиці міст. У той же час у неї не було звички їздити в кабріолеті з опущеним дахом, коли вітер сліпить очі і той же вітер кудись тягне тебе за волосся. Тому в неї виникла ілюзія постійної швидкості, ідеального польоту. Морі і Мевіс, і інші, стерли з її свідомості. Там залишилася тільки якась маленька частинка місіс Треверс, що тремтіла в повітрі і пошепки з якимось дивним присоромленим смішком вимовляла свої останні слова. «Ти зрозумієш, як це робиться?» Грейс та Ніл, звичайно, не розмовляли. Як вона пам'ятала, для цього доводилось кричати. Але правду кажучи те, що вона пам'ятає, важко відрізнити від її думок, від її тодішніх фантазій про те, яким має бути секс. Випадкова зустріч, німі, але владні знаки. Майже беззвучний політ, у якому вона, по суті, виявилась бранкою. Легка капітуляція, тіло, як суцільна річка бажань. Нарешті вони зупинились в каледарі і пішли в готель. У старий готель, який стоїть там досі. Він узяв її за руку, і їхні пальці спились. Він уповільнив хід, щоб підлаштуватись під її нерівні кроки. Ніл провів її до бару. Вона відразу зрозуміла, що це бар, хоча раніше в таких місцях не бувала. Бар цілком відповідав її уявленням. Великий, затхлий, темний. Відвідувачів у барі не було. Не інакше, як він працював лише вечорами. Але хіба день ще не халився надвечір? Почуття часу, мабуть, у неї збилось. З підсобного приміщення вийшов якийсь чоловік і звернувся до Ніла. Він сказав тільки «Привіт, Ніл!» і зайняв місце за стійкою. Гресь не сумнівалась, що так буде й надалі. Куди б їх не занесло, у Ніла всюди знайдуться знайомі. «Неділя, сам розумієш!» Суворо нагадав бармен, підвищуючи голос, мало не до крику – Ніби хотів, щоб його почули на парковці. «Щонеділі я нічого не продаю. Я й взагалі не маю права обслужувати жодного дня. Їй сюди не можна». «Та ти це розумієш?» «Так, сер». «Звичайно, сер», – відповів Ніл. «Цілком з вами згоден, сер». Допоки вони розмовляли, Бармен дістав пляшку віскі і шафки і налив у стакан. І підштовхнув до Ніла. «Пити хочеш?» запитав Віногрейс, а сам уже відкривав Кока-Колу і простягнув її пляшку без склянки. Ніл поклав на стійку купюру, але бармен відкинув її у бік. «Я ж казав, у неділю не продаю». «А колу?» – запитав Ніл. «Не можу». Бармен прибрав пляшку і Ніл швидко осушив склянку. «Гарна ти людина, закон шануєш». «Колу із собою забереш». «Чим швидше дівчина звідси піде, тим краще». «Та це зрозуміло», – погодився Ніл. «Вона хороша дівчина, моя невістка, майбутня, як я зрозумів». «Не брешеш?» На шосе номер 7 вони не повернулися. А замість цього поїхали на північ грунтовою, але досить широкою і рівною дорогою. Від алкоголю був ефект зворотній очікуваному. Тепер Ніл, можна сказати, керував автомобілем з обережністю – не перевищуючи встановлену швидкість. «Ти не проти?» – поцікався він. «Не проти чого?» – перепитала Гресь. «А те, що я тебе тягаю по таких місцях?» «Не проти». «Мені потрібне твоє товариство. А як твоя нога?» «Нормально». «Напевно болить?» «Не дуже, все гаразд». Він узяв її руку вільної відколи, підніс долоної до губ і лизнув, і відпустив. «Ти думаєш, я тебе викрав із підступним наміром?» «Ні», – збрехала Грейс, думаючи про те, як ці слова підійшли б його матері. «Підступний намір». «Були часи, коли ти мала працію», – сказав він, ніби вона відповіла так. «Але сьогодні не такий день. Безперечно, не такий. Ти сьогодні у безпеці, як у церкві». Його змінений тон – глибокий, чесний, задушний і спогади про те, як він притулявся губами до її долоні, а потім пробіг по ній язиком. Так вплинули на грейс, що вона, чуючи його слова, переставала вловлювати сенс. Вона всім тілом відчувала сотні і сотні кроків його язика, що бігає по її шкірі, але потім зосередилась і відповіла. У церкві не завжди безпечно. Згоден, згоден. «А я вам не невістка». «Майбутнє. Хіба ж я не оточнив? Майбутнє». «І навіть не майбутнє». «Ага, ну що ж, мабуть, я не здивований». «Ні, не здивований». І тон його знову змінився, став діловим. «Я шукаю правий поворот. Тут має бути знайома дорога. Ти була в цих місцях?» «Ні, не була». «Я хочу побачитись з одним чоловіком». Під його невпевнене бурмотіння вони повернули праворуч. Жодних знаків тут не було. Дорога, що ставала все більше у вибоїнах, привела їх до односмового дерев'яного містка. Лісові дерева змикалися над ними своїми гілками. Цього року листя ще не встигло пожовтіти, тож ці гілки залишалися зеленими. За винятком нечисленних яскравих плям, що тут і там кидалися в очі. Тут панувало відчуття якоїсь чистоти. Декілька миль Ніл і Грейс не вимовили жодного звуку. Дерева не річали, ліс не закінчувався. Але потім Ніл порушив тишу. «Водити вмієш?» – запитав він. І коли Грейс відповіла, що не вміє, він продовжив. «Думаю, час навчитись». Він мав на увазі просто зараз. Зупинивши машину, Ніл вийшов і відчинив дверцята для Грейс їй довелося пересісти за кермо. Ідеальне місце. А раптом з'явиться зустрічна машина? Не з'явиться. А якщо що, роз'їдемось. Недарма ж я вибрав довгу пряму. До речі, не хвилюйся, працюватимеш тільки правою ногою. Вони стояли на початку довгого тунелю з дерев. Сонячне світло масками лягало на землю. Ніл навіть не пояснив, як працює машина. Він просто показав, куди натискати ногою і змусив потренуватись в перемиканні передач. А потім сказав, «Гаразд, а тепер роби те, що я скажу». Перший ривок її налякав. Вона смикнула важіль перемикання і подумала, що урок відразу буде закінчено. Проте Ніл тільки засміявся, «Гей, легше, легше! Продовжуй!» І вона продовжила. Він не коментував її дій, Точніше, без діяльності. Вона зовсім забула тиснути на газ. А Ніл тільки повторював. Головне рухатись вперед. Їдь, тримай дорогу, щоб двигун не затих. А коли можна буде зупинитись? благала вона. Коли я дозволю. Він змусив її проїхати до кінця тунелю, а потім навчив гальмувати. Як тільки машина зупинилась, грейс відчинила дверця та, щоб повернутися, на своє місце Але Ніл сказав Ні, це тільки перерва Незабаром тобі самі сподобається І коли вони знову рушили з місця Вона почала розуміти, що він, можливо, і має рацію Раптовий прилив її впевненості Мало не привів їх у канаву Але Ніл тільки розреготався, Викрутив кермо і продовжив урок Він не давав їй перепочинку доки вони не пройшли, як їй здавалося Багато миль і не проїхали на малій швидкості кілька поворотів. Потім Ніл сказав, що тепер краще помінятися місцями, бо він лише за кермом розуміє напрямок. Коли він запитав, як вона почувається, Гресь, яку трясло з голови до п'ят, відповіла, що нормально. Він ковзнув рукою від її плеча до ліктя і сказав, «Ну ти і брехуха». Але більше він до неї не торкався. Через кілька миль вони в'їхали в якесь село. Там стояли навіть церква і магазин. Вони вже не виконували свого початкового призначення. Але в них, очевидно, хтось жив. Судячи з авто навколо і убогих фіранок на вікнах. Інші будинки теж були в жалюгідному стані. А за одним із них був хлів, крізь прогнилі балки якого віднілося темне сіно, схоже на набряклі нутрощі. Побачивши це місце, Ніл видав радісний крик, але не зупинився. «Яке полегшення!» «Яке полегшення!» – простягнув він. «Тепер я зорієнтувався. Дякую тобі!» «Мені?» «За те, що дозволила навчити тебе водити. Це мене заспокоїло». «Заспокоїло? Правда ж?» «Життям присягаюсь!» Ніл усміхнувся, але не дивився в її бік. Він уважно вивчав поля, що оточували дорогу за селом, і промовив ніби сам до себе. «Ось воно. Це точно. Тепер ми знаємо». І так далі, допоки не звернув на доріжку, яка йшла навпростець. Наприкінці доріжки стояла хата також вигляду, як і ті, що були в селі. «А сюди?» – сказав він. «Сюди я тебе не візьму. Дай мені п'ять хвилин». Його не було довше. Вона сиділа в машині у тіні будинку. Вхідні двері були відчинені. Ніхто не вийшов подивитися на Грейс, навіть собака. Тепер, коли машина зупинилась, день сповнився надприродною тишею. Осінь уже набирала владу. Як би там не було, Грейс нічого не чула. Але вона мала відчуття, що її занесло на вершину світу або хоча б на одну із його вершин. На пагорбі розкинувся моріжок а дерев майже не було видно, вони залишилися у низині. До кого ж він при...